Але слово «Росія» містить у собі і це, навіть якщо воно тимчасово заборонене. Фон Гаусберг не мав виходу, він мусив розраховувати на корисний мир. Він не міг продовжувати цієї війни на знищення, попри безсумнівну перевагу у вигляді атомної бомби. Росія ж бо спиралася на Урал, на Азію. А кого мав за спиною Райх? Францію, тимчасовий союз із якою міг розпастися будь-якої миті під тягарем колишніх кривд, Велику Британію, для якої більшовицька війна була насамперед нагодою зміцнити власне становище в колоніях, холодне море. Тож по Москві не вдарили. Бомби впали на Київ, Варшаву та Ленінград. Все це живе в Ксавросі Вижренні, адже він народився всередині атомного трикутника і був єдиним з-поміж семи братів і сестер, хто дожив до повноліття бо решту скосила променева костомаха. Це все живе в ньому. Первісток Міхала Вижрина, сантехніка з замостя, він прийшов на світ 4 квітня 1944 року. Початкову школу закінчив з оцінками, м'яко кажучи, посередніми. В трирічній Ленінці було вже краще. Відслуживши обов'язкові п'ять років у Червоній армії і досягши звання молодшого сержанта, він поступив до офіцерської школи, щоб продовжити так успішно розпочату військову кар'єру. На курсі перебував десь на горі у другій половині рейтингу курсантів, так само й під час професійної служби не відзначався нічим особливим. Проте колеги з ракетних військ згадували про нього як про особу, до якої оточення ставилося з особливою симпатією, як про організатора нічного життя підрозділу, та як про полкового Казанову. Це було вже по смерті його дружини, котра померла невдовзі після шлюбу під час пологів. Мабуть, він швидко знайшов розраду після її втрати. Вижрена підвищували по службі за графіком для неросіян, заснованим на вислузі років. Нагороди він отримував також лише передбачені звичаєм. До моменту смерті Сталіна та інтронізації сина Магомета він дотягнув до звання капітана. Під час першого повстання залишився нейтральним. Дата його дезертирства збігається з початком чорного джихаду та експансії Євз. Як і чимало інших фахових офіцерів Червоної армії польського походження, Вижрен зібрав свій власний партизанський загін і назвався полковником. Його прізвище набуло розголосу після бравурного рейду на Краків, першої облоги столиці республіки. Тоді також поширилося його псевдо «Ксаврас», запозичене з коміксової історії грецького героя громадянських війн, якого оминали кулі, бомби та ножі змовників. Відтоді про невловимого Ксавроса вижрена чути майже без кінця. Де б він не ступив, там трупи й кров, згарища й дим. Усе це на телеекрані дуже ефектне, а камер він не цурається. Чого це ти так задумався? Краще дивися, куди преш, бо ще на міну наступиш. Що ви з тими мінами, як у держимі? Хто б це їх закладав посеред лісу? Отак надурно. Їх закладають скрізь, а пластикові можна навіть у дуплі знайти. Тобі треба кілька трупів, щоб навчитися. Та відчепися вже від мене. Не стогни, не стогни, ще півгодинки, потім зійдемо в долину. І взагалі помовч, у лісі лунайде просто чортяча. Вони зійшли в Яр. Анджей та Міхал попереду, Ієн дедалі більше відставав. Ян йшов дозорцем, вони його не бачили з самого ранку. Стемніло, схили й дерева заступали небо. Яр повертав. Два бояки з влодами через плече. Вони мало не наскочили на них. Взаємне здивування, витріщаються одні на одних у німому здивуванні. Сміт від хвилювання аж затамував подих. Що ви? Почав було солдат зліва, нижчий, з розкосами очима. Анжей легенько змахнув правою рукою, і росіянин захлинувся. Хопився за горло, перевернувся. Той, що був праворуч, кривоносий, з обвислою цигаркою на товстій нижній губі, панічно спробував шарпнутися по свою гвинтівку, намагаючись одним махом зняти її з плеча, зняти з запобіжника та притилитися. Звісно, нічого йому не вийшло, він безнадійно заплутався. Солдат виплюнув цигарку і, заткуючи на хитких ногах, почав лаятися і лементувати про допомогу. Очима, широчезними від смертельного жаху, він втупився в Міхала та Анджія, що стояли за метрів 6-7 і ще й кроку не зробили. Зліва гаркнув Міхал, і лише тоді вони стрибнули вперед, враз обступивши солдата з двох боків. Кривоносий випустив лод і вхопився за багнет. Сміт уже не побачив, як він виймає його з бо вижренівці повалили росіянина, і Сердега зник у клубку тіл. Ієн поволі підійшов до вояка з розкосими очима. Чолов'я готов к ступнями землю. Останні судоми. Долоні затиснуті на шиї, з якої стриміло руків'я ножа. Очі благально втуплені в вузьку смужку вечірнього неба. Врешті він знерухомів. Сміт підхопив і зняв із запобіжника його в лот. Підійшов із ним до гурту. «Поклади, бо ще покалічишся», – сказав йому Міхал. Кривоносому скрутили в'язи. Анджей уже вставав, обтрушуючи штани. Сміт відклав в Він спостерігав за Анджеєм, який посунув до бояка з розкосими очима, витягнув із нього ніж, витер вузьке лезо і сховав собі в рукав. Тим часом підвівся й Міхал. Взявши труп кривоносого за руки, він поглядом велів інові взяти покійного за ноги. Вони стали тягти його під схил на вигині яруги. Міхал був розлючений. Як тільки ставали відхекатись, він кляв Яна. Куди знову та чума попхалася? Як він ішов, що їх курва не побачив? Такий собі пікнік-патруль, моціони з цигаркою. Тож вони навіть не крилися. Де в того граного кіномана очі? Анджей притягнув другого. Вони накрили їх сухим гіллям, старим листям і землею. Котра година? – спитав Міхал. – Дев'ятнадцята шістнадцять. – Сьома десять, твій годинник спішить, – зауважив Сміт. – Це не годинник спішить, це земля занадто повільно обертається. – буркнув Анжей. – Заткніться. – А свого не маєш? – Той був мій. – Не треба було грати, як не вмієш, – пиркнув Анжей. – Покер не для дітей. – Дайте бляха подумати. – Рапорт у них може бути о восьмій або дев'ятій. – Хіба що нерегулярно, але сумніваюся. – це дає нам мінімум дві години, поки знайдуть тіла. І ще приблизно стільки ж, перш ніж нас нас доженуть собаки. Клич Яника. Анджей скривився і видав якісь дивні звуки, мабуть, характерні для якогось місцевого птаха. Хоча сміт не міг уявити, що то мало бути за диво природи. Лісом пішла луна. Вони чекали. Відповіді не було. Повтори, буркнув Міхал і взяв мапу. Клята глушина. Самі лиш польові дороги, хай йому грець. Сміт відкрив комп'ютер і запустив свій атлас. Є е 72 на південь схід схід. Запусти собі автотрекінг, хто охрінієш. Хм, півтора форсованого. Не тренди. Це озеро заміноване з усіх боків. Звідки ти знаєш? Бо ми самі його мінували. Ні чорта не варті такі мапи. З орбіти гівно побачиш. Попробуй но краще опіймати радіостанцію компанії. Хе. ну так. Супутникова антена пранцювата. «Відгукнувся, повертається», – доповів Анджей. Міхал постукав пальцем по зубі. «Щось мені так здається, що нас чекає невеличкий марафон. Постяти і посрати, бо потім я не зупинятимусь». Він сховав мапу. «Де той курвий син? Що він там робить?» «Суниці збирає». «Котра бляха година?»